24. Лютий 1905 року. Східний Лондон. З річки віє врізкий різкий вітер. Булицею Вапінгггаї квапилися чоловіки і жінки, закутані з голови до ніг, гулькуючи в колах світла ліхтарів і знову зникаючи в темряві. З неба сипався дрібний кусючий дощик, просякнутий смородом сажі й промислового диму. Я в цивільному промоклий до самих кісток пробирався стежкою вздовж масної бруківки, переступаючи через уламки ящиків, гнилі овочі та кінський гній. З дороги голова турка здавалася чорною дірою у вузькому провулку. Сама пивничка, хитка двоповерхова будівля з цегли та дерева, виходила на річку. Навід неї ненадійні дерев'яні сходинки вели вниз до маленької пристані, де лежали гнилі корпуси кількох старих човнів. Пригнувшись, я овішив у теплою глянув у кімнату. Підлога вимощена плитами, в іншому кінці шинквас із темного дерева, за ним самотній бармен, ліворуч з боку річки. Під вікном Меркера стояло кілька низеньких столиків, усі зайняті чоловіками, яким більше нікуди було піти. Навпроти в каміні потріскував вогонь. Гармсворт сидів за столом біля самого вікна. Він першим мене помітив і вже зіпнувся на ноги тоді зустрів мене біля бару усмішкою і простягнутою рукою, якою, оскільки потиснути її я відмовився, поплескав мене по плечу. Без капелюха він здавався молодшим. Трохи за тридцять, прилизане темне волосся, ззаду і з боків надюєм довше, ніж годилося б. «Ради вас бачити, констеблю», – промовив він. «Вибачте, що витяг вас за такої негоди». «Не проблема», – відповів я, – «але правда полягала в тому, що поткнутися мені було нікуди». «Чим вас пригостити?» «А що вип'єте?» «Темне. То і я його вип'ю». Гармсворт повернувся до шинкаря. «Дві пінти імперіалу!» І знову до мене. «Недовго довелося шукати це місце?» Відповіді це запитання не вимагало. Просто ввічлива розмова, яку заводять ледь знайомі люди перед тим, як перейти до нагальніших питань. «Я тут уже бував». Бармен поставив на шимквас дві пінти темного портеру і витер краплі вологою ганчіркою. Гармсворт передав мені келих, поклав на шимквас кілька монет і повів мене до свого столика. Я висунув стілець із-за столу і сів навпроти нього. За вікном хлюпала біля пристані чорна темза, сплески хвиль задавали тон перешіптуванням запівдюжиною столиків. Журналіст зробив добрячий ковток, витер губи тильним боком долоні. «Добре, що ви прийшли. Я радий, – кивнув я. – Що можу для вас зробити, містере Гармсворт?» Газетяр подався вперед і поклав руки на стіл з обох боків від келиха. «Як я вже сказав раніше, ми обидва можемо дещо зробити один для одного. Ваш колега сказав, що ви молодий, із клепкою в голові, і у вас перспективне майбутнє. Колись навіть інспектором станете?» Я нічого не відповів, щасливо купаючись у медовому сяйві його улещувань. Багато копів завдячують своєю кар'єрою гарним історіям у газетах. А от погана стаття може зруйнувати репутацію. Він зробив паузу, даючи мені змогу усвідомити останні речення. Я добре розумію, як важко зводити кінці з кінцями на те, що платять поліціянтам. «Щось не розумію, до чого ви сказав я». Він помовчав, удивляючись у мене, не впевнений, чи я дійсно такий наївний, чи просто вдаю. Гадаю, продовжив він, ми можемо згодитися один одному, можете вважати це свого роду партнерством. Я відпив пива. Сподіваюся, ви не відмовитесь зустрічатися час від часу, перехилити чарочку, потервенити, про те, про все. Я маю багато контактів і чую такі речі, що стануть у пригоді амбіційному молодому копу. А натомість Гармсфорд подарував мені усмішку, яка цілком могла б осяювати обличчя Херувима. Натомість ви могли б ділитися подробицями справ, якими займаєтесь, такими, які могли б зацікавити широку публіку. Наприклад. Ну, тут і нагадувати немає потреби. Справа Бесі Драмун, наприклад, жахливі новини. Але наші читачі охоче дізналися б усі таємниці. Мені сказали, що ви один із тих офіцерів, хто її знайшов. Я похитав головою. Її знайшли інші мешканці будинку. Вони викликали поліцію. Я лише один із перших офіцерів, хто прибув на місце злочину. Ну от, бачите, ви вже дещо з'ясували. Я лише прошу вас час від часу ділитися подробицями того, як просувається справа. Усе заради того, щоб ваші читачі дізналися правду, додав я. Гармсворт зробив ще один ковток і поставив келих на стіл. Саме так. А вже ж вам добре заплатять за весь клопіт. Ми й допомагаємо нашим друзям. Сигарету? Він витяг із кишені пачку пелмел. Я відмовився і пригубив пива. В голові раптом, як смертний вирок, пролунали слова Гуча. Щонеділі газети пишуть якесь лайно про віроломних іноземців і підступних євреїв. Що саме вам би хотілося дізнатися? Подейкують, що вбивця іммігрант. Ми маємо кількох підозрюваних. Очі Гармсворта так і округлилися. Справді? Бо я чув, що ви викреслили зі списку підозрюваних усіх, крім цього єврея. Якщо ви вже стільки знаєте, навіщо вам я. Для страховки. Ви безпосередньо опікуєтеся цією справою. Нам би дуже допомогло, якби ви підтвердили ім'я цього чоловіка. Щось підказувало мені, що перше джерело не назвало імені Фогеля, чи тому, що не знало його, чи хотіло отримати більше грошей. «А що ви робитимете з цією інформацією?» – поцікавився я. «Надрукуєте, як доведений факт у завтрашніх газетах, що єврею бив англійку? Я вам уже сказав, що ми маємо інших підозрюваних». «Наші читачі мають право знати, що відбувається», – безтурботно заявив Гармсворт. «Якщо іноземець убив англійку, публіка має про це дізнатись. Усі ці люди поприїздили невідомо звідки. Народ наляканий». Я допив пиво. Ви маєте рацію, погодився я. Народ дійсно наляканий, і я не певен, що на швидку руч зліплена історія утішить людей. Саме тому я й хочу почути якомога більше подробиць. Ви назвете мені ім'я хлопця, і ми розпрощаємось під шелест п'ятірки. Як вам це? Маю кращу пропозицію. Чому б вам не дочекатись, коли ми впіймаємо і доведемо провину злочинця? І тоді я розповім вам усю історію. Задарма. Гармсворт похитав головою. А тим часом хтось інший ділитиметься сенсаційними подробицями про цього єврея. Ні, так справа не піде».